basi karibu katika shule ya Biblia eh, katikati mwa wiki tuko kwenye mlango wa 49 tumesomewa jumla ya mistari 33 mitatu. kitabu cha mwanzo mlango wa 49 eh kina mistari mingi mistari 33 kwa hiyo kwa kweli sita sana mambo ya nyuma ili kusudi tuweze kuisoma kui, kui hii mistari eh, bila kurejelea mambo ya nyuma eh wiki ijayo tutakomaliza kitabu hiki tutakuwa na minango wa 50 na tunamshukuru Mungu zaidi tena. Nikikumbuka kazi hii, ninamshukuru Mungu mara nyingi sana naomba na wewe ulioko hapa e, tuweze kumshukuru pamoja kwa ajili ya, ya jambo hili sio jambo dogo kujifunza e, Biblia kwa kipimo hiki sio kitu kidogo kabisa. Ehm Mwanzo 49 ni, ni ni siku za mwisho mwisho, kama siku ya mwisho au wiki ya mwisho ya maisha ya Yakobo au Israeli hapa duniani maanake alikuwa ndo anazeeka tunaona kwamba ataondoka ta, katika mlango huu mushoni mstari wa 33 anakuwa anaondoka lakini kabla ya kufanya hivyo aliwakusanya wanae 10 alikuwa na watoto wa kike pia lakini hawa, hawa hatuaoni humu anaongelea wale waliozama kabila 12 wanaye wa kiume 12 eh mkubwa akiwa Ruben na mdogo kabisa kuliko wote akiwa Benjamin E, tunaona kwa hiyo mambo yanayosema humu yanahusu wewe, uwe mwanamke au mwanaume. <laughs> yana yanahusu wote. Eh, yanahusu wote. Kwa sababu utaanza kutenga si haya ni ya haya yani ya hapana. Ninapokuja swala la baraka, inapu kuja swala la wajibu, linapokuja swala la nini? Mungu alimuumba mtu mme na mtu mke kwa makusudi sawa sawa. Kila mtu akampa majukumu yake na ile jukumu likikosa basi ile kazi inakuwa imekosa. Eh, kwa hiyo ni mambo yanayotuhusu wote, wa kike na wa kiume, eh. Ninapokuja swala la Mungu kuhusiana na watu wake, hachagui eh, hachagui eh, jinsia. Eh Mungu anajali jinsia kuja kwenye swala la majukumu, lakini kuja kwenye swala la mahusiano na watu wake, eh Mungu anaangalia mioyo yetu. <laughs> anaangalia utayari wetu. Nikwa ni mfano tuliona baada ya kufuka kwa sita ikwenda huko sana, baada ya kufuka kwa Kristo Mtu aliyekuwa anahusiana sana, aliyekuwa yuko karibu sana alikuwa Mariao Magdalena. Wala hawakuwa wao mitume 12. Eh. Kwa hiyo mtu anaye anajitokeza kwa Kristo. Kristo anasema njoo tufanye kazi. Eh. Kwa hiyo Mungu atanena na sisi katika mlango huu wa kupitia hawa wana wa, wa Israeli, wana 12 wa izraeli au Yakobo. Eh. Kicho cha somo la leo ni nini? Naomba wakati mwingine tu, tuwe tunabeba ujumbe huu tupate tu vizuri. Eh unaweza kupata mambo mengi sana unaweza kujifunza vitu tofa tofauti lakini ujumbe mkubwa ambao tutapata katika somo hili ni naweza kusema eh, kichwa cha somo ni hiki hapa eh, mwanadamu huandika hatima yake mwenyewe na e, binadamu eh, huandika hatima yake mwenyewe ukitaka unaweza kusema huiandika historia yake mwenyewe unaweza kusema huichagua njia yake mwenyewe iwe nzuri iwe mbaya eh Leo hii kama utangulizi tu watu wanataka wawe huru kufanya chochote wanachotaka kukifanya. Eh akiamua njia nzuri, achague njia mbaya, awe mviva asifanye kazi, awe mfanya kazi sana lakini asiwe makini. Yote kinachokifanya wanataka kukifanya kana kwamba sio kazi yao. Ni ni Mungu tu aliyewaweka huko. Lakini na hili ni somo natakuja kulifundisha la kujitegemea kwamba Mungu amemuumba wanadamu tofauti na viumbe vingine amempa utashi wa hali ya juu na uchaguzi wa mambo wa hali ya juu. Eh, yani Mungu hakumuumba wanadamu kama kompyuta au li program fulani ambalo linaenda tu iwapo limeamlishwa Hapana, Mungu ametupa uhuru. Ametupa na uhuru hata wa kumpenda na kutompenda. E. Kwa hiyo tutaona kwamba somo kama hili kichwa hiki kinaweza kikawaumiza wengine wa wanadamu. Najua yale kwa Kwamba hatima yetu hatima ni zile nje utakazozipitia mambo utakayokutana nayo katika maisha yako na ugumu wa maisha maf mafanikio utakayo yapitia na nini hiyo ndio jumla tunaoita ndio ile hatima hatima ya mwanadamu kwa sehemu kubwa e, kwa sehemu kubwa kuliko zaidi ya nusu kutoka kwa mwanadamu mwenyewe watu wengine au nguvu nyingine zinachangia sehemu mdogo tu sasa Mtakisikia nini kama hili arasema ni somo la hukumu hili. Hatima ndo na hii eh. kwamba we ndo namna ukitaka kwenda vizuri unapata. Unapa, ukitaka kwenda vibaya unapata. Hakuna kitu kizuri kinapokuwa mikononi mwako. Kitu kibaya ni kile ambacho unategemea mtu mwingine. lakini kitu kishakuwa mikononi mwako na nivyo Mungu alivyotuumba. Kwa tunaona kwamba kwa, kwa kuangalia mibaraka au mienendo au maisha au maneno yanayotamkwa kwa juu ya wana wa Israeli na Israeli mwenyewe utaona kwamba yanatamkwa na yanakuja kutimia almost hivyo hivyo karibu hivyo hivyo kutokana na, mi, na, jini, na njia nia walizochagua wa, wale wanaye sasa leo mtu mwingine anaweza kawa ni rahisi sana ku, kuona mambo labda anakwenda vibaya ukamlaumu Mungu ukalaumu wazazi wazazi pia wana sehemu yako eh ya, ya ya hatima yako sehemu kubwa ni mtu mwenyewe lakini pia watu wengine eh hata mwenza wako kwa mfano unaweza ume kuwa umepanga kuwa na ndoa nzuri lakini mwenza wako akiamua kaivuruga hata kama utafanya vipi e, utajikuta imevurugika tu Amina, Amina. E, lakini ukijumlisha katika yote katika yote jumla ya yote utagundua kwamba kama ungeipanga vizuri ndoa tangia mwanzo ingeweza kuwa nzuri pia vile vile Kwa hiyo unakuta kwamba sehemu kubwa ya wanadamu na niseme pia kwamba kuna mambo mengine ambayo tunaya ni sehemu ya hatima zetu au njia tunazozipitia unakuta ukishafanya mara moja unajikuta tayari una un, yani uwezo kubadilisha kuna vitu unaweza kufanya leo ukaona vimekatao unabadilisha eh uh -huh. e. mtu chukudia wafara mtu nakuta baadaye nafani labda ya ya engineer labda ni ni mtu anayefanya engineer wa ujenzi Sura si isiaje afika katikati sema aiiu injiniyo imenishinda nataka kubadilisha nataka niuwe mwana sheria hawezi eh japo unaweza kaibadilisha kidogo lakini kuna vingine ukisha vitengeleza papa unajikuta hutaka uvibadilisha kwa ni vizuri sasa si kama tunaeoliana tuanze kuitengeneza hatima yetu mapema wakati bado ni mapema eh una, hatima yako unaikunja na kuifunyanga mapema kabla haijakakamao ukija kuigeuza tu kidogo inavunjika i sasa wakristo hawapendi kuambiwa kwamba hatima zao ziko mikononi mwaona wanataka wanata, kwamba hatima yao iko mikononi Mungu ndio Mungu anakuja an, an, an, anakuja kukamilisha au kuhusiana na sisi kutokana na njia tuliochagua e. kwa sehemu kubwa e. anakupa uhuru alafu baadaye anakuja sasa kuufanyia kazi eh e. mwenyewe kwa hiyo sehemu kubwa ya Mkristo ya manadamu yote yule ne, imo katika eh katika eh njia zake mwenyewe kwa sehemu kubwa eh hem eh, some eh, na leo hatakuwa na vipengele kwamba labda kipengele cha kasema ni hapana. Toka vipengele hivi vitatokana tu na wale na hizo baraka zinazotamkwaz. Inaitwa baraka lakini nyingine ni kama rahana. Unajua? Kwa mfano kama ya Ruben ile mwanzo sehemu kubwa haina baraka ndani yake. Eh eh hem tutaangulie kwa kudhibitisha ama maandiko tulikuwa tunasema. Tusome katika kitabu cha E, garatia Galatia nane. Biblia nasema hivi. E, garatia Galatia nane. Kabla tunyeenda hata katika mlango wenye Garatia mlango wa mwisho ni mlango wa sita. mstari wa nane Biblia nasema hivi. Maana e, e, Anasema garatia anasema nane anasema hivi. Maana yeye apandaye kwa kuamili wake katika mwili wake atavuna uharibifu bali yeye hapandaye kwa roho katika roho yake atavuna uzima wa milele unaona kwamba ni mtu alivyomaamua kupanda lakini hata mstari wa tano anasema maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe mhm kwamba kila mtu anashughulika na mambo yake mwenyewe eh, eh? unaona kwamba kuna aina fulani ya uhuru wa kuchagua eh na hakuna msami mwingine ambao alijapata lakini anasema kwamba E eh? eh, eh, Okay tutaona katika garatia pia. I hii ni garatia. katika Warumi eh. Katika Warumi anasema Rome oh, tutaufikia uko mbele. Kwa unoona kwamba kuna sehemu kubwa ya wanadamu kujichagulia njia na sasa tuta, kwa maandiko mengine kwenye agano la kale eh. Eh katika wana wa wa Yusuf, wa Yakobo eh au wa Israeli eh mtu ende katika katika kitabu cha tuli katika manzo mlango ule wa 49 tusome ile mstari ya kwanza tuone sasa haya mambo yanakuaje kwa kila mmoja wa wale watoto wake eh hem tuanze mstari wa kwanza anasema yakobo akawaita wanaye akasema zionekeni ni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho eh si sikutaka kwenda kwa neno neno siku za mwisho ni siku za baadaye mambo ya baadaye hakuna maanaisha kama siku hizi tunazoishi, eh Aho, siku za baadaye sana pana. Inamaanisha nyakati za zile kabila stah... na, na, na kimsingi utakuja kuona pia sio wale watoto wake wenyewe ni uzao wao vizazi vyao. Eh mambo atakaopata kina Ruben uk ukoo ule eh. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kimsingi sio wale watoto wenyewe ni, ni, ni, ni watoto watakao ni ni ukoo na wale wana 12 wa, wa, wa, wa, wa, wa Israeli eh. Kwa Wayaakasema kusanyikeni msikie yenyu wana wa Yakobo msikilize Israeli baba yenu Reuben hu wangu wa kwanza nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu e, unaona kwamba anaombea Ruben wewe ni mtu ambaye unakuja utatangulia ni malimbuko e, kwa kawaida mtoto wa kwanza alikuwa na na, na thamani fulani mpaka leo eh kwanza ndiye yeye anawatangulia wengine kwa kwa, kwa na asili anakuwa ni kama kiongozi ndio sio Eh, e, kwa hiyo unakuta kwamba kuna kafaida fulani anako mtoto wa kwanza, eh, japo anaweza kupata hasara kwamba anakuwa hana eh wote wanaangalia wana yeye, lakini anapata ka uongozi fulani, eh. Anamwambia hivyo vitu vyote Ruben unavyo. Em tuendelee. Anasema Anasema umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Eh, kwa sababu aliwatangulia kuona jua. Mm -hmm. Mstari wa 3, 4 anasema umeruka mpaka mpaka kama maji basi usiwe na ukuu hapo amembariki ame ame amemlani amemlani anasema usiwe na ukuu na naomba ni nisahishe kidogo hapo umeruka mpaka kama maji wala sicho anachosema ni hizo biblia za Kiswahili nilikuwa naangalia kwenye King James nifike ni niurekebishe kidogo anasema unstable as water anasema unstable as water ni anagambia hauna unstable ni kitu ambacho sio Imara ni kitu ambacho kinabadilika badilika. Maji ukiaweka kwenye dumu yanakuwa na umbo la dumu Ukiweka kwenye sufuria yanakuwa na umbo la sufuria. Ukiweka chochote kile, yani maji hayana umbo maalum. Ruben ni mtu ambaye ni wakubadilika badilika. Ni mtu ambaye sio sio imara. Kwa hiyo sio sifa anayompa. Anasema ameruka mpaka kama maji kwa maana kwamba umeenda ume popote pale. Ndicho anataka kusema. Lakini ametafsiri ndivyo sivyo? Eh? Kwa hiyo umeruka mpaka maji sio sawa. Ni unstable symbol unstable chake ni mtu ambaye sio em eh, eh Sio imara, sio makini, mtu wa kubadilika badilika, sio wa kuaminika. Eh, mtu ukisema ni kama maji, yani maji yanaenda popote pale. Kukiwa na mteremko hivi maji yanatembea huku. Ukikwa na, na mlima huku yanaacha kwenda. Ndivo. Tofauti na kitu ambacho kinaaumba kina maaru Kwa hiyo rubeni hana sifa nzuri alikuwa na sifa za kuwa mtoto wa kwanza alikuwa na vitu vingi unajua Mungu ametupa ame, Biblia inasema wanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu Ndiyo siyo? hivi kitu ambacho kimekufanya wewe ulioko hapa na mimi naye na yote wanaotufuatilia kutokea mbali kwa nini mambo yetu wakati mwingine wanadamu yanakuwa mabaya kuliko hata wanyama Ndiyo sio eh lakini tumeumbwa kwa mfano wa Mungu kama ni kuumbwa kama ingekuwa ni Ruben ilikuwa ni mfano wa wazuri wa kwanza wa Mungu eh lakini tu, wanadamu wameumbwa kwa mfano wa Mungu lakini hawana tofauti wakatimkini na wanyama wanadamu anaweza Mungu Mungu ni mwenye rehema ni mwenye upendo ni mwenye kupenda watu ni mwenye kuwahurumia watu lakini wanadamu leo wanawana kama kulikuwa atasimba Ndio Kwa hiyo unaona kama ni taswira ya mtu ambaye ameumbwa kwa amepewa vitu vizuri amepewa hekima amepewa uh, taswira na picha ya Mungu huyo ndo ni mtoto wa kwanza huyo ambaye amesema alikuwa na ukuu alikuwa na nguvu alikuwa na kila kitu lakini nilegelege kama maji lakini eh, na anaendelea kumsema kitu kingine anasema kwa sababu ulipanda katika kitanda cha baba yako ukakitia unajisi alikipandia kitanda changu tunajua kwamba Ruben kwenye mlango wa 35 nadhani pale eh, eh, wa eh katika wale maso masulia wawili wa, wa baba yake ambaye ana babakeakuwa na, baba na uhalali wa kufanya hivyo lakini alifanya wa, wa sherati na mtu anaitwa Bila eh ikamuhidi sana Yakobo sasa hilo tukio hilo tendo la Ruben linamnyima yeye na uzao wa kina Ruben wote Linawaletea laana eh sasa tukisema kwamba Okay kile kitendo kinamganimu kina Ruben hakimganimu Ruben kinamganimu rubeni kina, kina je kinamletea madhara au hakimletei madhara madhara Je kilikuwa mikononi mwake kukifanya au hakuwa na uwezo wa kukiepuka Alikuwa na uwezo wa kukiepuka Je tukisema kwamba Hakima eh, hatima ya rubeni ilikuwa mkononi mwake Tutakuwa tume... Tafsiri Biblia kimakosa hapana alikuwa na uwezo. Hem tu mdogo wake, taona mdogo wake anaitwa Yusufu. Alikuwa na tukio kama hilo hilo la mke wa Potifa, akalishinda. Alivyo lishinda, tutaona ukuu wa, wa Yusufu uliojengwa juu ya sifa zake huko Misri na nguvu za Mungu zilivomkalia kwa sababu ya ya, ya ya matendo yake na nini na nini. By the way naomba nitangulie kusema na nitakuja kusema sehemu nyingine. Una ujumbe wa kuondoka nao wamshindi. Wa matendo ya mwanadamu ni jambo muhimu sana. Watu watulijui. Kitu pekee ambacho hakina uhusiano na matendo yetu ni uokovu wetu. Amen. Ule kufunguliwa mlango kuingia mbinguni. Lakini mambo mengine yoyote yale Inayo, Inapokuwa asia zetu. Mtu kwa mfano anaamua anakuwa mlevi. Anakuwa mvuta bangi. Unaweza kukuta baba labda watoto wane wa 5. Wawili wanakuwa watoto wazuri, wakamilifu. Mwingine ala na surena anatoka kwa na perekwana baada yana potea kabisa anakuwa kibaka kwa maamuzi yake kabisa hivi ukisema kwamba watu wanapoamua kwaoma vibaka na nini na nini kwa sehemu kubwa inakuwa sio sio jambo ambalo kwenye katika uwezo wao kweli kwa sehemu kubwa liko katika uwezo wao kwa hiyo ndio sawatu tukasema kwamba hatima ya mwanadamu kwa sehemu kubwa e, iko katika mikono ya mwanadamu mwenyewe Ukitaka miaka yako kumi ijayo hapo ulipo. Na wewe unayotafutaia kutoka. Na, bine, nene, na mimi ndonime. na kwamba mimi ndo nime naombaa wengine basi hainihusu hapana. Ukitaka miaka yako kumi ijayo iwe mizuri unaweza una nafasi kubwa sana ya kufanya hicho kitu. Eh, unaio nafasi kubwa ya kufanya hicho kitu. Hmm. Atuona kwa, kwa sehemu kubwa ukitoa wokovu ambao ni ni Biblia inasema ni thawabu ni zawadi tunayopokea. Maana zawadi unaweza kaamua, hivi unaweza kaamua kwamba nataka Christmas mwaka huu nipate zawadi 20. Una uwezo. Lakini unaweza kaamua kwamba Christmas ya mwaka huu unaweza nataka ni Nile ni, ni chakula fulani cha yani kitu cha kwa tendo lako. Kwa hiyo uokovu ndicho kitu pekee ambacho hatuna sio sio matendo yetu, lakini linapokuja baraka inapokuja uzima kuja wa afya zetu inapokuja namna ya baba ndoa zetu namna ya watoto wetu waenende vipi kwa sehemu kubwa viko ndani ya mikono ya wanadamu mwenyewe. Mungu kaviumba kamkabidhi na ndio sababu anasema akamkabidhi Adamu ile ile ile bustani ya Edeni na nchi yote akasema ili kusudi aitunze eh alijua kwamba huyu mtu ana uwezo wa kufanya hivi vitu akampa ule uwezo eh tofoti na hayawan na viumbe vingine. Kwa hiyo tunaona kwamba Ruben sitakaa huko sana, nitatoka niende kwa watu wengine. Lakini hembe twende sehemu nyingine. Eh. twende katika twende katika kitabu cha kumukumbura Torati, mlango wa 28, ina hapo. Hiyo hoja ni ya pamoja. Tukishaiona kwa Ruben sehemu nyingine hatutaiongelea sana. Kumukumbura Torati nane e anasema mstari ule wa, wa, wa tusasoma sayuni 1. Musoro wa kwanza e, anasema kumkumbuka 23 mstari wa 28 moja anasema hivi itakuwa utakapo isikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza jua wa mataifa yote ya dunia hii mm -hmm. unaweza kuniambea kwamba haya maneno wanadamu akitaka kutukuzwa sana tukuzo kwa humstari eh leo hii tukiamoa kumtimu tukaliti neno lake eh juzi juzi kuna emtuseme juzi juzi kuna kuna vifaa fulani vimepita vime hapa hapa mjini Dar Salaam kwa kuwa kuna vijana nasikia vitu e, hivyo kwenye mitandao mita na nini mimi ni wasangaliti taarifa za habari kwa hiyo na visikia kwenye mitandao kuna watu wameuana pale Sinza walikuwa wako wananywa pombe eh mmoja anaabastola wengine wengine wako pale wanakunywa pombe wanatishiana vifua na nini na nini. Je, wale watu waliokufa, wakafa wii, mmoja kambua mwingine akajiua na yeye. Kwa sababu kwa na, na, na, na, na, na bastola Unawezo Unaweza kuniambia kwamba vile ni, ni vifuo tu vya bahati mbaya tu kwamba vimewapata hawakuwa ha, ha, ha, hawa na sababu ya kuji yani hawakuwa na, na mchango katika kufa kwao wale watu? Walikuwa na mchango mkubwa. Emniambie watokye vijana na kutoka huko mtaani hana anachokifanya yuko kwenye makundi huko mtaani yuko kwenye vile vijuwe vya pombe yuko kwenye vijuwe vya madawa kulevya na nini hem niambie ma, maisha yake anakuwa anategemea atakuwa mazuri hapana kwamba kutokana na maisha ya rube jinsi alivyo mfanya ulipoona unaona kwamba moja kwa moja hataenda kubarikiwa na haya maneno mtu anasema mzazi huyu alikuwa anawabariki mzazi alikuwa hana baraka zake hapa alikuwa anawaambia kulingana na, na mienendo yao Sawa kuna hekema wa mungu ya Mungu ya Yakobo Yakobo ni mtumwa Mungu ni nafiki wa Mungu kwa hiyo una maneno mengine ya kiunabii hapo lakini kwa sehemu kubwa ni kama alikuwa anajumlisha tu unamwona unaweza kuwa na watoto watatu, wanne, watano utawajua tu mienendo yao unajua huyu anaenda kuwa hivi huyu anaenda kuwa hivi eh sababu ni yeye aliyochagua mwenyewe eh nje njia aliyochagua mwenye Kwa hiyo nilikuwa naomba tuchague njia zilizo zule. Eh kwa mfano anasema katika kitabu cha kumkumbura 3:28 tunaona kwamba mtu akiamua kumcha Mungu anaona kwamba njia zake zinaenda ku anasema Mungu anaenda kumtukuza. Eh kama unataka kutukuzwa mcha Mungu, ishike neno lake, ufanye kazi ya Mungu, tulia katika mazingira ambayo yanampendeza Mungu, eh? leo hii watu wanakuwa katika kwa nyenye hata wakina mama watu wazima wanokutoka kwenye makundi makubwa ya pombe eh ana watoto wadogo ana nini lakini yuko kwenye vijuvywa vya pombe eh alipo pale anataka yeye kwa mchungaji akaombewe eh tunataka utuombee baraka utu utuzuirie raana zisipate hapana hakuna sehemu kubwa ya matendo ya wanadamu yako katika nani za wenyewe katika mimi ndio yao wenyewe njia wanazo zitagua wenyewe nane 328 tukao mstari wa kwanza hem tuusome tena naona hatukusii hatukusii tunasema hivi itakuwa utakapo isikia sauti ya bwana wako shati ya kwanza ukisikia sauti ya bwana eh mungu wako kwa bidii sio kwa sio kwa ulegevu ni kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake like yote ni kuagizayo leo ndipo bwana mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia mtu atakay kutukuzwa hapa njia si kwa iko wazi kabisa. Eh, iko wazi Emtu ene kwa mango wa 28 mstari wa 45 ruka misari kadhaa. Eh? Anasema anasema nadara hizi zote zitakujia juu yako, zitakuandama na kukupata hata uangamizwe kwa kuwa hukuisikia huku sauti ya Bwana. Mungu anasema ukite ukisikia sauti yangu kwa sauti kubwa. Eh, utabarikiwa utatukuzwa juu ya mataifa. Lakini ukiikataa Uta, utapata laana utakuwa kama ruben eh kwa tunaona kwamba hatima za mtu kwa sehemu kubwa ziko katika mikono yake watu hawataki kusikia hilo na kimsingi hawalijui lakini pia hata wakiambiwa hawahitaki wanataka wasibebeshwe wajibu unajua watu hawatawapendi kwa na wajibu wanataka hivi vitu ukiona mambo yamemharibikia nani wamtafutie wa mungu fulani wamune waseme ah mungu ndiye aliwafanyia hicho kitu watu hawataki kubeba majukumu yao Ndiyo siyo watu hawataki kubeba wajibu Eh. Hey, leo hii akina baba hawataka kubeba wajibu wa kulea familia zao. Akina mama hawataka wajibu wa kulea watoto wao. Kwa hiyo ni mtoto mwenyewe tu Hapana. Sehemu kubwa ya watoto wetu ni wajibu wetu. Kwa sehemu kubwa. Mpeleke katika kanisa usikie neno la Mungu a, a, a, a, a, a, a, a, a Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu ni tabia nzuri ya Mkristo, mwanadamu. Eh, uone kwamba ataku, atakuwa mgumu. Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impaseo hata kiwe mkubwa hataiacha. Lakini mtu anakuambia, "Huyu mtoto mwenyewe, utumwenyewe." Hapana, utakuwa mpingana na neno la Mungu. Mungu anasema utakapomlelea ndipo atakapoenda. Alafu waneno sana hadi mtoto ya yes, siku hizi. Wewe umeamua Eh hatutaki tu kubeba majukumu na wajibu lakini Mungu unaye hataki, hata hatakubali. Anasema nitaendelea nita kusitiza hapo hapo, mkisikia sauti yangu, mkatembie katika nyua zangu, katika njia zangu. Nipo mtakubarikiwa na kutukuzwa na kuinuliwa na afya zenu zitakuwa nzuri. Eh. Kwa hiyo na hata katika kumkumu mangu wa 30 19 na kama nisiende huko hiyo mistari mingi inatosha. Hebu nitoe mifano ni vizuri mimi wasimeni kuhubiri kwa mistari pekee yake. Nataka nikitoka kwenye mistari tende kwenye maisha ya kila siku na kijana wa kiume. Ni kijana wa kiume e, ni mcha Mungu anaenda kanisani, hakozi ibada, mwenye bidii katika kazi yake, e, ni kiroho, na kila kistana, kila yake, ni msafi kiroho, sio mtu ambaye anaruka na kila kisichana kinachopita mbele yake, ni msafi kiroho, anafanya kazi ya Mungu Kazi ya Mungu kubwa ya kwanza ni kuvua samaki au kuvua watu. Na inaweza anasema nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Lakini kazi zote zile za Mungu. Labda anamwambia Mungu ana nasoma neno la Mungu. Yaani ana Mungu amemjia katika maisha yake. Mtu ana namna hiyo haraka sana ninahisi kutabiri maisha yake. Uzao wake utakuwaje ndoa yake itakuaje, maisha yake uta, uta utabiri tu. Wala haita yani si vigumu sana kumtabiri. Sasa kinyume chake sasa kijana huyo au mwingine kama huyo ni nimvani legezo ananyoa kila mtindo wa nywele unaotokea mtaani Wakianza wa kusuka twende kilioni na yeye anasuka twende kilioni mashoga ndio rafiki zake anakaa vijiweni anaingia nyumbani saa zote ha, wakati mwingine hatokezo nyumbani A, alafu uniambie kwamba huyo hatima yake inategemea Mungu edha atambariki au hatambariki hapana ameshachagua njia yake wanaadamu hatupendi kubeba wajibu wetu. Toje kwa mfano wa kijana, wa kike. Huyo alikuwa kijana wa kiume. Binti. Ni mchamungu Mungu. Ni binti mwenye uso wa aibu. Uso wa aibu ni tabia ya binti. Sio mchamungu lakini yule ambaye anatembea shingo limemtoka. Anataka kuonyesha kila kitu hapana. Sivyo. Tulishaona kwamba tabia ya kwanza tuliona kwa Petro wa, wa, wa kwanza mrango wa 3, Timotheo wa pili wa kwanza mrango wa 2, sehemu nyingi asemwa Biblia kingereza unasema mambaye anasema ana shamefacedness. Ana uso wa, wa, wa hayaa ya aibu. Lakini ni mchamungu Ni msikivu. Sio okay, kiuka njia haingii nyumbani saa 3, wako wanaingia saa 3 nyumbani. Anakuambia ni ni kuashule ni kuwa busy. Eh. ni mcha Mungu anafanya kazi ya Mungu ni msafi kiroho. Una uwezo kutabiri ndoa yake itakuwaje? Utatabiri watoto wake atakao waleta kwaaje? Utatabiri masaha yake atakapokuwa. Eh. Na hayo mambo yanahitaji yeah, kuenda kiroho sana na kuombeana sana na, na kulala macho. Hapana, Mungu si chwa, na, si kazi. Mfano mzuri tunaona kwenye watoto wa Yakobo. Eh. sasa kinyume chake ni binti Eh kampani yake kubwa ni wavulana. Utakuta kwenye simu zake mtu wa kwanza mpaka wa 20 ni madume. Wapo hawapo. Niapo kwenye pay, Facebook page yake. Ni, ma, ni wanaume tu. Picha anazopiga kubadilisha Yaani ni vitu vya namna hiyo vya namna hiyo vyote. halafu akitoka pale anasema nataka niende kanisani kuombewa Mungu anibariki mashango aende vizuri. Biblia nasema hapana. Eh, sasa watu unataki kweli ya wazi wazi unataka vitu vya giza ambavyo haijulikani maisha yako atakwaje. Inategemea Mungu utuniumchungaje atakapo Mungu anasema hapana. Eh, e. Yakobo, Yakobo naamini na wapenda watoto wake wote. Alikuwa na tabia ya kupenda watoto wake. Muda wote alikuwa na roho yake ilikuwa kwa jeo watoto Lakini wale wakubarikiwa aliwabariki, wale, wale wakulaaniwa aliwalaani. Kuna wengine nasema ni majoka anangata ana miguu ya watu. Hapo wanasema maneno mazuri Eh kwa ufupi tuzaona kwamba unaweza kutabiri watoto walio kwa na yani, yani bila hata kusoma mistari yao faata ungeweza kujua watoto ambao kwa kusoma kitabu tulipotoka nacho kule kuanzia mazo mpaka mlango wa 49 ni rahisi kujua mibaraka ya Yusufu itakuwaje mibaraka ya Yuda itakuwaje lakini hawa wengine eh, pia Mungu ana kanuni moja asiye kuwepo na lake halipo Usipojihudhurisha mbele za Mungu na yeye anakusahau. Utaona kwa baadhi ya watoto wa wa, wa Yakobo anawataja kwa mstari nusu mstari tu. Wengine anawachanganya kwenye nusu mstari. Lakini kuja kwa mtoto mtoto mzuri mcha Mungu anamtaja kwa kina na anamtaja vitu vizuri. Jamani Mungu ni mwema. Eh Mungu angetaka maisha yako yategemee watu wengine, yategemee vitu vingine, yategemee nini? Hapana akasema pana kwa sababu mtu ambaye naamini mtu anajipenda sana. Eh, na ni vizuri mtu kujipenda vile vile, haina ukosa. Sasa akasema pana, ngoja hatima yake ni niweke mkono niweke mwake mwenyewe. Nikiweka watu wengine wanaweza kamaonea, wanaweza ni mpe yeye mwenyewe. Akitaka njia nzuri aende, akitaka njamaa aende vile vile. Eh, kwa hiyo ndicho ndio kanuni ya Mungu. Eh. Kwa hiyo utaona huyo kampani yake wa fulana. Visuruwali, suruwali eh, wapenzi Moja yuko shuleni mwingine yuko chuo mwingine yuko mtaani mwingine yuko kwenye mtandao mwingine yuko kila sehemu huyo unajua kwa vyote vile na naomba na hii ni baa amkini jamii yetu inapata shida sana eh, wa, wa, wa wanawake wanaolea peke yao wanaume wanaolea peke yao ni hivi single father single mother lakini huyu hatima yake atakuwa analea peke yake kwa sababu mwenendo ameichagua mapema eh amechagua mapema sasa wewe unao wa unataka ulene na yupi jamani tusimpe mungu mtihani si ndio bibi unasema usimjaribu bwana mungu wako unajua wakati mwingine tutamjaribu bwana mungu wetu kabisa sasa maneno kama haya ni nani anaanza kusema kwamba leo tumehukumiwa somo la kumu sana tumehukumiwa Hapana, ni somo la ukweli wa Mungu linalokufaa wewe na mimi naongea ili tusudi tupono. Eh. Mimi nasema je tupataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Naio wa e. Mungu yako wacho. Eh? Hem kidogo, tuende kwa watu wengine. Kwa hiyo sitafafanua sana kwa hao wengine. Tutakuwa tuna tunaangalia tu mienendo yao. Msari wa 3 mpaka 4 anasema hivi. Ume uh, msari wa tu tuende kwa kina tuende kwa kina wanaofuata wale. Eh msari wa 5 paka wa 8 anasema hivi Anasema simio nalawi ni ndugu panga zao ni silaha za jeuli Nasi yangu usiingie katika siri yao fahari yangu usiungane na kusanyiko lao kat, e, maana katika gadhabu yao walimua mtu na si sijaangalia vizuri hakuwa mtu mmoja waliua kijiji kiji kizima waliua kabii uko wote wakina kina heshi eh shekemu mwahadha sina nne eh dada eh, dada yao Dina alipo alijipeleka kwa alijipeleka kitu like, leo hii leo no, no, naomba leo hii wale watu unasikia siyo watu wamebakwa mara nyingi wanakuwa wamebakwa kwa ku, kwa mazingira walioyatengeneza wenyewe ndiyo sio jamani ndiyo? <speeding Materials> <totwasyive> Hoyo alijipeleka tu kwa ajili ya kuchafuka akachafuka. Sasa wale kaka zake wakawa na hasira. Ile hasirao ilikuwa ili, Biblia inasema muda wote. Na ilikuwa ikinyume na sheria ya Mungu. Eh? Mtu Okay, sijiitaji kwenda katika undani ule. Mikoso kufundisha somo katika ndani ya katika somo jingine. Lakini Biblia nasema, na nasema Simu anasema Simon na lawe ni ndugu, panga zao ni silaha e, za jeuri na nini? Msairo asema nasema ghadhabu yao na ilaniwe, maana ilikuwa kali na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawanya katika Yakobo, nitaua katika Israeli. Au watu wamebarikiwa hawajabarikiwa? Sio baraka hizi. Eh ana sema nitagawanyagawanya. Ukisikia mtu amegawanywa, labda ni familia imegawanywa. Ni ukoo umeagawanywa, ujue hawako pamoja. Na anasema nitawatawanya. Mda wote wana wa Israeli, kama kabila ya Israeli mingi. Mungu alikuwa anasema anatawanya katika mataifa kwa sababu ilikuwa hayanendi sawa. Eh em eh, tusome tu sehemu eh, moja. Tusome em eh, Eh tusome katika Naam mstari mmoja alikuwa na utafuta. Eh Um Ni ni ni Joshua tena Joshua. Tena Joshua 19. Tena Joshua 19. Turekea maneno yale yosema hayakuwa maneno ya kusema na kupotea pana yalitimia. Eh hatima zetu tukiziandika sio kusema kwamba tunaziandika kwenye kwenye michoro hapana zinatimia katika uharisia bandaizi zinatimia katika uhalisia kuna watu wengi sana wanateseka kwa sababu ya injo waliyochagua e. tusha tuta uja pia masomo ya wiki zijazo kama mawili hivi tutaona pia kwamba kuna watu ambao wanateseka kwa sababu ya makosa ya watu wengine naanza e. kuna mtoto anapata shida kwa sababu ya makosa wazazi wake ee lakini bado kuna sehemu anaweza kaibadilisha ambao Mungu bado amempa nguvu ya, ya ye mwenyewe kupambana na ile tatizo aliyookoa. Eh. Kwa hiyo tu, tu, tuangalie katika kitabu cha Yoshua, mlango wa 19 tusome mstari wa, wa kwanza na mstari wa 9. Yoshua, 19 Na e, baada ya kumkumbara Torati kuna Yoshua pale. Mhm. E. Joshua 19 mstari wa kwanza anasema hivi Anasema hivi kisha kura ya pili ilitokea kwa ajili ya Simeon. Tunataka usikia kwamba Mungu amesema kwamba atawatawanya katika Israeli na kuwagawanya. Eh? Anasema kisha pili ilitokea kwa ajili ya Simeon, maana kwa ajili ya hiyo kabila ya wana wa, wa Simeon kwa kuandama jamaa zao na urithi wao ilikuwa katikati kati, kati ya urithi wa wana wa yuda Yaani hawakuwa na makazi yao wenyewe. Walipewa kaurithi ndani ya wana wa yuda Bila ndio nimetimia halijatimia Yaani ni kama mtu Sijui eh, sijiuni mfano wa namna gani? Eneo eh, hasa la E, Ida ndani yake wakapewa visiwa visiwa tu vya nani? vya kina Simeon. E. Na Lawi, Lawi hakuwa na na na mgawanyo wote. Kwa sawa walikuwa wana walawe, tuni wa Lawi alikuwa tu ni wa injiri injili. Hata kama ilikuwa ni katika Wema lakini hawakuwa na, ma, na mji. Mungu lile neno likatimia kwamba atawagawanya na kuwatawanya hawakuwa na sehemu zao kabisa kabisa. Lawi na Simeon. Hem tu mstari wa 10 na mstari wa 9. Anasema hivi Anasema huo urithi wa hawa wana wa Simeon ulitoka katika fungu la wana wa Yuda. <laughs> walipewa mabaki. Eh. Si kwamba hilo. Kwa hiyo lile neno likatimia. Kwa hiyo ilikuwa ni unabii lakini ulioatokana na ni kama adhabu fulani. Hatima yao walitengeneza wenyewe. Leo hii kuna watu na hasira. Leo hii mtu ana mwanzake akimuudhi Anamua ana akiwa na sana apiga risasi, risasi. anasema amemmua mwanzake amemkata shingo kwa sababu ya wivu wa kimapenzi amjaskia hivyo vitu vimejaa sawa hizo ni hasira za mkizi ni hasira mbaya ukimtu uki, anza kupambana na kuadhibu kila mtu anayemuudhi utawaharibu wengi sana sasa hicho walichokifanya wana wa Israel na mambo hawajaendea vizuri kidogo Mm mm mbele twende kwa wengine. E? Lakini pia naomba tufanye kutafakari kidogo. Hii haiwahusu hao wawili, Simeon na Law. Inahusu wan wana wa Israeli wote. Utakuta kwamba sio naishi nishaisema lakini sitizite tena. Nitaishitiza kwa mistari kama nina mistari mingi nitasoma au mitatu, eh? Utakuta kwamba Hawa ni watoto wa Israel. na walikuwa baba yao walikuwa ndo wanazeeka hiyo. Alikufa na miaka 147. Na, na watoto wake aliwazaa kwa bado mdogo. Kwa hiyo hawakuwa watoto wadogo, ni watu wazima tangia zamani walikuwa na wajukuu, wakati wanenda Misri walikuwa na watoto na wajukuu. Eh unakumbuka kwamba Yuda alishakuwa na watoto wake na wajukuu? Kwa hiyo ni watu wazima ni kwamba hakuwa sio kwamba anawapa baraka watoto kwamba mambo yanena kwa hapana alikuwa anaongelea vizazi vitakavyotokana na wao wao muda wao ulishaisha karibu Kwa hiyo mara nyingi utakuta mienendo yetu sisi tunaoifanya inatuathiri sisi wenyewe lakini pia inaathiri watoto wetu na wajukuu wetu na vitukuu na virembwe na ukoo utakaofuata kunoko nyingine za ovyo ovyo kabisa leo hii unakuta hawana chochote Hawaaminiki huwawezo hawaweza huwawezo kupata kiongozi huwa wawezo kufanya chochote Kwa sababu unakuta ni vitu ambavyo vimetokea nyuma. hizo ni laana za kiupo. Nisome mmoja wapo katika masomo yajayo. Eh. Na namna ya kuzishinda, Mungu haangalii makosa yetu. Anaangalia makosa yetu lakini sana sana, sana anaangalia ni namna gani tutakayoshinda? Ndipo anapoweka uzito. Hata somo linaona kaongelea sina maana kwamba Tuko kugirao hapana um, kama kuna vitu vipi tulishavikosea mambo hayakwenda vizuri labda ndoa zilikufa labda watoto hapo hapo ulipo anjia hapo hapo eh mungu ndio tutakatugeukie hapo hapo amina imeeleweka e, kama uko bado mdogo kama huyu basi shikilia hapo hapo una bahati kama umeshakuwa mkubwa kama <laughs> bibi yake pale basi fanyia kazi ya mungu hapo hapo ulipo kukuta hapo hapo eh usi usi wose ma ningekuwa mtoto za mambo yashapita pala. Mungu anasema hapo hapo uliposikia ndipo anataka ufanyie kazi. Eh. E. Kwa hiyo unaona kwamba sio koo. za sio wao tu pekee yao ni koo zao. Kwa mfano, m e, eh e, mtusome katika kitabu cha Tuli katika mwanzo same chache. Tunaangalia Yakobo ndicho Yakobo na is Isau ni wana wa, wa Isaka. Vile vile Isaka alifanya kitu kama hicho. Eh? Kwa mfano anasema katika kitabu cha mwanzo mlango wa 26 eh? mwanzo 26 sio so, semu semu moja au mbili tuone tu, naenda na, na, na kuunukuu mstari au kufafanua mstari usio tuone kwamba hatufanyi kwa ajili yetu tunafanya kwa ajili na watoto wetu na vizazi vitakavyokuja baada ya hapo na hakuna kitu kizuri kama kuwafanyia wengine watakao kuja nyuma yako ni kitu muhimu sana lazima usifanye kitu kwa ajili yako mwenyewe angalia wavu, vizazi hivi vitatu wakavyokuja kwa sababu vitateseka vile vile eh 26 mwanzo 26 24 bila nsema anza 26 24 biblia inasema anasema hivi Bwana akamtokea usiku ule ule akasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako usiogope maana mimi ni pamoja nawe nami nitakubariki na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu anaongea na Isaka e? lakini anasema vitu vyote nitakavyo kutendea Isaka eh Isaka alikuwa mcha Mungu wa kutosha kabisa Mwenyewe lakini anasema hasa hasa nitakwewe kufanya yani utakuwa unavuna matendo ya baba yako Amen. ndo manake sio manake anasema baraka zatakazokupa ni kwa ajili ya Ibrahimu e. lakini na yeye atatengeneza za kwake kwa, kwa ajili ya Yakobo na Yakobo atatengeneza za kwake kwa, kwa, kwa ajili ya watoto wake kwa hiyo na akina Yusuf akina Ruben akina Simeon akina Judah na nini I, wa, matendo yao yalikuwa ni kwa ajili ya watoto wao na vizazi vitakavyokuja baada yao jamani tushangalie leo tu wala tushangalie kesho tuangalie mbele zaidi ni vizuri tuangalie leo na kesho ndiyo lakini kwa picha kubwa tuangalie kwanza sasa na hata mirele. Eh. Kwa mfano anasema Ni eh, anasema katika kitabu cha Eh tusome Niko anasema mwingine. Nenda kwenye saa 37. Saa 37 ni mi, ni habari za hezekia Eh wakati tunasoma kitabu cha Isaia jabo ni sema tutakirudia tena lakini si hivi karibuni tutakichelewesha eh ni kitabu ambacho kina misingi mikubwa sana ya imani yetu kwa kweli e, kwa hiyo tutakihubiri kwa lengo la kuki kwa lengo la kurekodi saa 37 35 biblia inasema hivi saa 37 35 nasema hivi Nami nitaulinda mji huu ni uokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu unaona kwamba kuna mji mji wa Yerusalemu alipokuwa na tawala vizazi vingi sana kabisa baada ya Daudi lakini Mungu anasema pana nitaulinda kwa ajili yangu mwenyewe kwa sababu Mungu pia ana katika Yerusalemu na inasema pia ni kwa sababu ya Daudi mtumishi wangu kwa hiyo unaona kwamba njia mtu anazoziendea zitakuja kuwa chanzo cha ufanisi au kukwama kwa vizazi vitakavyotokana naye baadaye. Eh usi okay, ni vigumu sana kudhani kwamba labda wajukuu na nini. Lakini angalia mwanao basi. Hivi ukiwa ni mama uko pale, ukaona mwanao ndoa imemshinda. Unajisikiaje? Ukasikia uzao umemkatalia kwa sababu labda alienda akakuwa kirungkanjea akatoa mimba baadaye akabaki hana uzao tumboni. Utajisikiaje? Eh utaizeme mbaya utaona pia na wewe unaumia. Kwa hiyo tufanye kwa ajili yetu pamoja sawa. Lakini tufanye kwa ajili ya kizazi kinachofuata na kingine na kingine hata vizazi Kumi baadaye sio ni vyema. Eh. Eh e, Twende katika mstari wa 8. turudi katika mwanzo. Mwanzo na sasa itabidi sasa nikimbie zaidi kwa so, sababu kanuni mm. nimeshaiiweka. Kwa hiyo sihitaji kwenda kwa undani zaidi. Kanuni ya ya somo tayari na maana yake katika manzo. tukitoka hapa, Ni ninahitaji kwenda kuisha hapa mambo, ndio sio? Ato itaje kwenda kusoma habari za wale wana waliobaki. Sio tena tushapata msingi wa kanuni ya utendaji wa Mungu katika eneo hilo. Eh? tusome katika msari wa nane mpaka mbili. bipo nasema hivi. Nane mpaka 12 unasema Nasema yuda ndugu zako atakusifu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana wa baba yako atakuinamia. Juda ni mwana Simba. Kuto, uh, kuto katika mawindo. Mwanangu umepanda. Eh? aliinama akajilaza kama simba na kama simba mke ninana atakayemuamsha fimbo ya enzi haitaondoka katika yuda wala mfanya sheria kate miguu yake hata atakapokuja yeye naomba neno yeye uliondoe kwenye king james ameandika shilo shilo ndio za neno shalom amani peace eh. Nene, shilo ilikuwa ni sehemu ya kusanyika kwa hiyo taswira hiki ni kama mimi nasema kina neno la zamani lilikuwa limelenga kwa ajili ya kumfunua kristo ani ni utawara wa Kristo na nini lakini tusianze kuweka maneno tunaodhani ya tuache shiro kama shiro Nasema hata dhampo kuja shiro mwenye miliki ambaye mataifa watamtii msalimu 11 nasema atafunga punda wake katika mzabibu na maana punda wake katika mzabibu mzuri hiyo ni taswira ya, ya shibe mzabibu ni, ni ni mazao eh leo hiyo ngesema mahindi Ngesema migomba Ngesema eh, kilimo chochote kile ambacho mpunga nini ni vyote hivyo eh, eh ni, ni shibe hiyo Amefunga ngoo zake kwa mvinyo na mavazi yake kwa damu ya zabibu hii ni taswira ya Kristo mavazi mtalipokuwa ana zabibu walikuwa wanaenda wanaikanyaga e, ili kusudi waweze kutoa ile toga lake e, na enda kunywewa e. kwa hiyo watu walikuwa wanabadilika rangi kuonyesha kwamba walikuwa kwenye kazi ya ya, ya shime lakini e. na ni taswira pia ya hukumu ya Kristo baadaye tutakuja kwenda kwenye ufunuo, sio leo e. Aje macho yake yatakuwa mekundu kwa mninyo na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa. Huyu ni mlaji na mshibaa, mwenye kushiba. Ni Yuda huyo. He mangalia mistari inayomhusisha Yuda Ameanzia mstari wa nane mpaka wa 12, eh anamwongelea Yuda. Yuda. Yuda tulimwona kwamba alikuwa mtoto tu kawaida kawaida, lakini mwishoni mwishoni baada ya Yusufu kuondoka, alitengeneza vizuri sana. E, na alifika sehemu ukisoma kwenye mrango wa 44 Alifika sehemu fulani akasema niko radhi nibaki Misri nifungwe ili kusudi baba yangu asife. Eh, e, asife kwa kwa kushtuka kwa maana yao pili kuchukuliwa. Walikuwa wanataka ubaki na Benjamini. Asema naomba mimi nifunge mimi. Lakini mtoto mdogo huyu Benjamini arudi. Anaogopa e, kwa ajili ya Benjamini kwa ajili ya baba. Yuko alifika sehemu fulani akawa tayari kujitoa uhai wake ni tasura ya Kristo. Na ndio sababu na Biblia nasema Yesu Kristo akazaliwa katika ukoo wa Yuda. Biblia inasema katika Ufunuo mlango wa tano nasema jina la Yesu jingine linaitwa ni simba wa Yuda. au sin, simba wa kabila la Yuda. Eh, hey. unaona kwamba matendo ya mtu, mwenendo aliochagua inampa baraka. Sasa wewe unasema kwamba ah ni baba yao alitumwa na Mungu, Akawasemea wengine akawapa vizuri, wengine akawabagua. Hapana, ni jinsi walivyoenenda baba yao alikuwa tu anathibitisha Amina. Ndivyo hivyo. Basi tukitoka hapa kwa nini tuwe na maisha ambayo yamepinda? Kwa nini tuwe na maisha majuto? Kwa nini leo hii mtu anaamua anaenda na mlevi, baadaye anakuja kupata magonjwa ya ini, magonjwa ya figo, magonjwa ya matumbo, magonjwa chochote kile, Ulevi tu Baadaye kulevya na tu hiyo hiyo. E, e, e. Anaharibika, anapoteza thamani ya binadamu, lakini mwingine unakuta ni ndugu kabisa. Lakini mwingine unayomkuta ametulia, amekamilika, ni wa kwa sababu ya njia walizoziamo. Watu mwingine na mazingira fulani wanaweza kaja pembeni lakini kwa sisi kubwa ni sisi wenyewe. Eh? Kwa hiyo tuna kwamba Juda eh? anapata baraka kulingana na dami yake. Emtu eh, kuna watoto wengine wako sita wameunganishwa kwenye misari kama mili mitatu. Wote wamekusanywa. Eh. Ndo nisema Mungu anakanuni kwamba asiye kuwepo na rake alipo. Usijitokeza kwa Mungu na yeye anakusahau. Eh. Kweli kabisa. Yaani mungu anahusiana na mtu kulingana na kiwango chake. Biblia nasema mkaribieni bwana naye atawakaribia. Nane anajua ni kitabu gani hicho? Yakobo nne Yakobo nne Nane Mkaribieni bwana. Eh, tunaona kuna vijana wengine hapa wa, wa, wa wengi tu wa, wa, wa, wa, wa Yakobo. Yaani Mungu ni kama hana taarifa nao. Anawatamka tu jina moja kwa sababu wapo tu. Eh msari tuanze msari wa 13 nasema Zabloni atakaa pani ya bahari naye atakuwa kama pwani za kuegesha merikebu na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni ms, msari mmoja umemtosha mtu mmoja eh e, msari unaofuata ni punda hodali aliyejilaza kati, kati kati ya mazizi ya kondoo msari wakwake umeisha huo hana jambo aka e, ms, ayo, kuna maelezo machachakaaona mahali paraha kuwa pema sio sifa nzuri sana huyu mtu nionekana alikuwa na nguvu eh Eh Isakari na Zablon ni watoto. Hawa watoto mpaka hapa ni watoto wa Lea. Lea alikuwa na watoto sita tumboni mwake. Yule mama wa kwanza. Eh. Huyu uh, ndo Isakari, huyo mtoto wake. Eh. Zabloni Na no wa mwisho lakini Isakari alimtangulia kuzaliwa. Kwa hiyo unaona hata Mungu anawapangulua eh. Yule mkubwa anatajwa baada. Eh mstari wa 10 na 5 kwa hiyo tunaona kwamba anawaongelea vitu ambavyo sio vya maana sana anasema watakapoishi mstari wa kumina, sita anasema Dani atahukumu watu wake kama moja la makabila ya Israel maana yake ni kwamba huyu alikuwa ni mtoto wa kwanza katika watoto ambao hawakuwa wa Yakobo e, Ni mtoto wa Zilpa eh mtume mjakazi wake e, e, Raheli eh ndo mtoto wa kwanza Mungu anasema sina upendeleo. Madam amezaliwa katika ukoo ya Yakobo eh. Naye atakuwa kama anasema Dani naye atahukumu watu kama kama moja la kabila. Eh. ni nini? Maana yake kwamba yeye hakuchagwa azaliwe namna gani. Mungu anasema hapana kuzaliwa kwako kwa, kwa, sitakukutakupa nitakupa, eh, nitakupa urithi kama wengine. Matendo yako ndio yatakayokutofautisha na wengine. Eh. Anasema au maevi sigino vya farasi hata hapande hapa ndaye ataanguka chali huyu ni mtu mjanja mjanja eh wokovu wake nimeungoja meongoja eh bwana unaniambia labda nitasubiria nione kama yaani mimi nrake si wakookoa lakini ngoja nitasubiria utakuja tu labda eh saa 10 wa huna sasa nasema gadi jeshi litamsonga lakini atawasonga wao mpaka visigino msale moja moja huna huna hata ujumbe hizi ni baraka au ni nini ni maneno tu kwa sababu Mungu anakose cha kuwabarikia Amina. Ndivyo ilivyo. Hawana hata hatuwaoni hata katika historia yao hata wakati wa kwenda na kurudi atuoni ukifanya chochote. Hiyo Mungu ana Mungu tusipomfanyia Mungu, unajua kuna watu ni kama Mungu amewasahau wa kama wapo kama hawapo. Hawabarikiwi. Hawaraniwi wapo tu. Na lazima nasema kwa micho kitaje wajawapo Hapana. Kipo cha kutosha. Hawa watoto ni waya yakobo ni kila kitu lakini Mungu hana ujumbe wote mkubwa eh anasema asheri chakula chake kitakuwa kinono naye atatoa tunu za kifalme mstari mmoja naye mstari wa moja Naftari ni ayara aliyofunguliwa anatoa maneno mazuri o ni uwezo kuniambia kwamba hii sio baraka siyo laana ni maneno tu ya jumla jumla maneno mazuri unaweza kusema amelaaniwa amebarikiwa ame hapana baraka ni nini, nini utakula utashibu utakua na uzao mwingi Udze, tumeona wazazi kuna t, t, okay inabidi tupate muda wa kufika pia kwenye kwenye kwa Yusufu. Watu naona kuna watu hapa wengi hawana uj, Mungu hana ujumbe wa maana kwao. Eh. Na mara nyingi kwenye Biblia Mungu alipokuwa hataki kujihusisha na mtu, alikuwa anasema sitabariki wala sitaani, nitaacha tu yule. Na ukiwa una hujabarikiwa na Mungu, kimsingi ni laana lazima tu baraka za amri eh tu stafte kwa njia zetu kwa matendo yetu yani hakuna jinsi ambavyo mtu leo hii watu wanataka kubalikiwa kwa kwenda kuombewa na, na, na, na kama kulipa rushwa achukue moyo wake hauko kwa Mungu achukue Vincent Saint Vincent vote mbili atakampata kusudi anunue baraka watu wanaenda kununua baraka waende kununua baraka hapana baraka kimsingi hazitakiwi kununuliwa baraka tunakwepo tuzifanyie kazi na kazi zizitoke moyoni Leo hii watu wanataka leo hii njia za kupata baraka ni nini? ni Ni, ni kwenda mbele kwa wachungaji na kujaribu kuzilazimisha, lazimisha na kuzinunua na nini? Lakini kitu ambacho watu wataki ni kuzifanyia kazi. Ni kuichukua mioyo yau na kuweka mbele za Mungu. Eh, sasa sio vitu vya kuleta udugu zanguni. Sina maneno ya kuwahubiri ya kinyume na hayo ambayo yatakuwa rahisi sana. By the way Mungu hahitaji wa kumtumikia vitu vikubwa sana. Bibi nasema mzigo asema njooni kwangu ninyi mnao na kusumbuka na mizigo. Anasema kwa maana nila yangu ni rahisi na mzigo wangu ni mwepesi. Baba tunamfanyia Mungu na naweza kutoa ushuhuda ninyi mlioko hapa. Hakuna mtu anayenza kuniambia kwamba kwa, kwa kweli tangu tuanze ku, ku, ku, kusali katika kanisa hili tumeteseka sana tumemfanyia Mungu kazi kubwa sana. Hamna kazi mliofanyia Mungu kubwa sana. Ndiyo sio? Kabisa. Hata mimi nayewaambia sina kazi kubwa ya kupita kiwango naweza kusema kwamba nimefanyia Mungu sana. Hapana. Kazi nilizomfanyia Mungu ni akisema ninunue ni, ni niz, ninunue hizi pumzi tu. Kazi zangu hazitatosha. Eh. Lakini hata hicho kidogo Mungu anakiona. Kidogo kiasi gani Mungu anakiona? Ukitoka hapo ukashuhudia habari za Kristo, kumkaribisha mtu katika injili na kumufundisha neno la Mungu, na nini? Hata kama hutampa misali 50 ukaonekana ni mjuzi sana wa mambo hapana. Ile niya ndogo unapoiweka kwa Kristo, Kristo anaiongeza. Eh. Anuwaambia alimuambia kina Petro akasema mtu mda ha, nini hapo? Akasema tu tunasamaki wawili na mikate mitano. Akasema leta hiyo hiyo. Mungu anataka tuone, mpe mbe tusamakito akotuwili atatuongeza tutakuwa 50. Tutakuwa moja. Mpe kipawa chako, mpe mdau wako, mpe moyo wako, mpe watoto wako, mpe kila kitu chako. Na sio kigumu sana jamani. Nafikiri sio kigumu kabisa. Natamani kulisema hili hata kwa machozi. Vitu Mungu anavotaka kwetu sio sana. Sio vikubwa sana. Hem tusome kwa kusikia habari za Yusuf. Kwa sababu uweze kama basi kamaaliza kitabu eh, habari za eh, urithi na, na baraka za Mungu bila kutaja habari za Yusuf eh eh nasema mstari wa 22 mpaka 26 unaona mtu ukijihudhurisha kwa Mungu mara nyingi na yeye anakutambua mara nyingi habari za Yusufu na Mungu wake ni nyingi kwenye Biblia ndio sio na mistari yake ni nyingi Nayo ni Eh kwanza wa 26 anasema kwanza msao wa 26 alipokuwa anasema anasema ni baraka ah, nyuma kabisa. Nimeanza nyuma nilikuwa wa anasema Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa. Muda wote Mungu anaposema habari za uchanga na mti mbichi na, na, na, na kuzaa ni i, i, ni maneno ya baraka. E, ni maneno ya kubariki. Baraka za Mungu muda wote zinene na uzao. Yaani muda wote Mungu alipokuwa anasema anatamka baraka alikuwa anataja na uzao ndani yake ndio sio. Mm -hmm. Eh, azamani kuzaa. Mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemi. Matawi yake yametanda ukutani. Ni embejiulize mti ambao umestawi, matawi hapo. Eh, eh, anasema wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia wakamuذي lakini upinde wake ukakaa imara mikono yake ikaapata nguvu kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo kwa jina ya mchungaji yeye ji, e, mchungaji yeye juwe la Israeli naam kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia na kwa Mungu mwenyezi atakaye kubarikia kwa mibaraka ya mbinguni juu yani hana mibaraka mabaya yamepungua ya juu mbinguni eh mibaraka ya vilindi vilivyo chini huko chini hali kwa hiyo huyu mtu anabarikiwa kwenye wokovu wa kwenda mbinguni na anga na nini anabarikiwa na duniani eh mibaraka ya maziwa na ya mimba haya maneno sio sahihi kwenye king jens eh, yuko wazi hili neno maziwa hakuwa na maziwa ya kunywa alikuwa anasema maziwa ya mwanamke eh, ametumia breast eh, na na mibara, na unaona kama ni vitu vimeshikana maziwa na hii ya pili hakuna maanisha mimba moja kwa maana na uzao Alikuwa ana anaongelea ile mibaraka ya uzao. E, anasema the blessing of the breast and and of the womb. Eh mibaraka ya, ma, ya, ya ya ya matiti na na uzao Wami, na, na, na na mimba okay. Ukiamua kuiita kuiita hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye uzao ni mwingi kwake. Eh na akisema uzao anaongerea pia na Mungu anaweza kamba uzao alafu akawapa njaa ni pamoja na vyakula pamoja na na, na, na, na, na mashamba pamoja na, ufu, na mifugo eh Anasema vitu vinavyo eh? Anasema vitu vitakavyo tamaaika vya vilima vya milele vitu vya kutamanika vitu vizuri eh na dikae juu ya kichwa cha Yusufu juu ya utosi wa kichwa chake alie mkuu kati ya nugu zake anampa cheo eh uki ukienda katika kitabu cha ufunuo sina muda wa kwenda huko kwa sababu ya muda ufunuo mlangu wa 7 na ufunuo 14 unapo unapohesabu zile kabila mbili zinarudiwa kwenye ufunuo kabila za Yusufu ziko mbili kuna Manase kuna na Ifraim. Mungu kachukua kabila moja wapo katika hizi kabila nadhani kabila ya Dani ameitoa. Amebakiza kabila ya yani walikuwa na watoto 12 Yusuf akam akampa kabila semu mbili. Akamchukua moja mmoja katika wale akamtoa. Kwa sababu ya mienendo wale watoto wate walikuwa ni wa Ibrahimu atumboni. Kama ni uhusiano na Ibrahimu na Yakobo na Isaka kiwango sawa sawa. Kiwango cha DNA na vina saba ni sawa ila mimi ndiye ndiye tumbeza mguu wetu. Naanza kusema kwamba hili somo sasa inaonekana e, tumeambiwa vitu vigumu tutaenda tunaenda kuishia sasa. Mbona kama vile tunaambiwa vitu vigumu hata viweza? Hapana. Mpira uko miguuni mwetu. Tukiucheza vizuri tutashinda. Tukiucheza vibaya? Na Mungu hategemei kwamba vitu vyote pia Mungu anatuangalia uki ukiwa na nia ya kumtendea Mungu yanayompendeza Mungu atabariki kazi ya mikono yako na kuiongeza eh hemlea mtoto wako katika njia zinazompendeza Mungu kwa hiyo tunaanza tukaendelea sana lakini eh, siitaji sihitaji ku, ku mwisho mi, kabisa tunaona Benjamini Benjamin, Benjamin naye hana ni mtoto wa mwisho ni, rafiki, ni, ni baba yake anampenda lakini kuna msali moja tu eh msali wa 27 ni moja tu Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kularua rua rua asubuhi atakula mawindo na jioni atagawa mateka sio sio si, maneno ya baraka sana mimi ungeniwa mezi baraka nizibebe ningezikataa eh, mbwa mwitu mwenye kula rua rua huyu mtu mbaye sio yani mtu mwenye fujo fujo eh, hata kama zile fujo zinastampa mapato ma lakini ni mapato ya dhuluma haya leo hii kuna watu hata makabila ya Tanzania hapo unakuta kuna watu ambao ni wepesi wa kurarua vya watu wengine eh sio sifa si, si, si nzuri itamfanya atajirike ndio itamfanya ashibe ndio lakini anakuwa a, ni kwa jinsi kama ya Benjamin eh mwisho kabisa tunaona basi baada ya hapo misali nayofuata 22 na mpaka tatu Sita isema sana lakini tunaona Yusufu a mneni yakobo yakobo anaenda kuwasitiza wanaasema naomba msinizike huko huku misri naomba mnipeleke katika makabuli ya baba yangu nilipomzika mke wangu rea nilipozika mama yangu e, nani rebeka na, na na isaka na nini na Ibrahimu, na sara wote eh niji kwamba sehemu ya kuzikwa kwetu kimsingi sio jambo kubwa sana ndugu zangu e, ukiweza ni sawa lakini bidii ya dunia ku, ni wapi aziki kwani na, na, na, na, na kabina si, na, na, na, na na ubora si wa jeneza sijiwa na sifa na bajeti kubwa ndivyo wanadamu leo wasiomcha Mungu wanavyovitafuta eh ikiwezekana na, na, na ibada ya mazishi ionyeshwe ITV watu waone mazishi yanavyoendelea mheshimiwa fulani hivyo vitu mbele za Mungu haviongezi chochote wala havipunguzi chochote eh vikija vinaweza vikaja lakini hii siwe ni nia yetu sana na namna gani tutakavuziki kwa vizuri na nini haitasaidia kwa sababu so, hatimaye watu wote binafsi nasema mwenye hekima na mpumbavu wote wanakutana kabrini wanaoza wanaliwa na mto eh, wakati. Basi kwa hiyo sio kitu kikubwa sana siwezi kusema kwamba nikosa wala sio zapi kuna vitu vingi ambavyo zina dhami ni lakini vinakupotezea muda pia sababu ya msingi sana. Kabisa. Eh na mwisho tunaona kwamba anakufa kifo kizuri kwa sababu anakunja miguu yake, hatuoni kwamba anateseka. Tuseme kwamba akaugua muda mrefu na hapana Anajikusanya vizuri. Anaondoka akiwa katikati ya uzao wote watoto wake wakiwepo. Ha, hafi peke yake. Hakuna kitu kibaya pia kufa kama ukiwa peke yako. Eh, watoto wake wote wako pale. Wametoka kula nani? Kupata ile hatima zao wenyewe kutoka kwenye kinjo cha baba yao, akivuviwa na nguvu ya Mungu lakini na matendo yao wenyewe. Afu, baba yake sasa anaondoka kati ya watu ule msiba naamini kwanza haukuwa majozi pili haukuwa mzigo hakuwatesa watoto wake kwa sababu watoto wake walikuwa wamejaa pale. Ni Baba ameunda kushukuru kwa neno hili asante kwa kutukusanya siku ya leo. Asante kwa kutufundisha Mungu tunachoma maksudi yako maku. Yeye pia umetupa baba uhuru wanadamu kuweza kuchagua njia yetu baba ukatuongoze kuchagua ileo vema na ukatuongeze hata katika udhaifu wetu Mungu. Bariki watu wako kwa kukusanya kwa hili Mungu katutunze katuongoze katukusanye tena katika kazi yako katuongoze katika yote Mungu baraka zako na neema zako zikamatana na watu wako Mungu tunakushukuru Kristo katika jina Mungu Baba mana, na Roho Mtakatifu kwa yote na yote amen